Y tiene la cayó el guardión cayó E, beno, asametzala, irungo euskara biziberritzeko plan nagusiaren baitan, e, aurreikusitako ikastaro batet azariko gara bat minutuetan, hain zuzen ere ba, e, ba, irungo elkarte eta erakundetako esitza e, begira lehi, zuzen butakoa, ez da? Aipatu, ba, martxoanen aurrera hasiko dela, baina eguazen aipatzea piskat, ikastaroa ez zertan datzak. Vale. Bai, bueno, ikastaroa biegundire bi berez eh, martxoaren batean eta sortzian, eta oso ikastaroa aburra da, eh, gehenbat, ba, dakik Ba, ba, zuzenduta dagoen pertsona hoiek eta ba, nahiko lan badaukatzela berez eta orduan ba, laburra eta funtzional egina izan dugu. Eta bai zuzenduta dijoa bizka bat e, ba, e, nolapaita aurrak eskoldeatik ateratzen direnean eta orduan jarduera guzti horretan horra eritzen diren e, bigirale, zitzaile, entrenatzaile eta asken finean eragile guzti horiei ez askenean eh beraie direlako hizkuntza e, referentea gasteoientzako, eh, eta badakigu askotan eh realitatean nolako den hor zailtasunek eta badaudela eta bueno ba ba begirarak askok ere ez ategutelako, ez ba bai ni naiz euskeraz badakit, baina askotan kosta egiten zaiz, bai batzutan terminologia ezutarako ondo kontrolatzen, eh bestetan ba egoeragaineska egiten dielako eta estautarako tresnarik ore horri aurre egiteko. Eta ordan ikastaro pizka planteatu da horretarako. Egun e, e, erokotasun hortan, sortzen diren nopaiteko izkuntza zaitasun oiek eta ba oiek pixkan nola landu, du, ze estrategia, zerrez erabili. Mm. Zaskotamente ze da, itzagin euskeraz, ba, ez. Hori ez, baizik eta beste ba, beste motako e, tresna eta eta bide batzuk eta. E, batzen, e, behar bada adibide bat e, jartzeraz, e, demagun ba, e, kirol jarrudera bat dela, eskolazkan pokoa, e, entrenamendoa prestatzerako graian, entrenamenduan bertan, ez da? E, ba, Euskara balietzeko terresnak ikasiko dituzte beraz e, begirale lehen edo bueno, esitzaile. Bai hori da, e, azken finean, e, bueno, hogei e, plaza izango dire hori ere mugatu dugu zen, nahi duguna e, izatea ikastaro personalizatu bat. E, Azken fina nahi duguna arahuten den begiraleak planteatza zein den bere arazoa, eta hortik abiatuz, ba, bueno, bat den nintzat baliagarriak izango diren gauza, baino azken fina norberak ere bere itxerera matea ezberditunak eta lehen esaten nintzuna. bakoitzaren beharrak izango dire oso ezberdinak, ze batzuk izango duten arazoa da, bazakit, bat piraguizu modematen aritzen den batek, bat gian arazoa izango du, ba, Piraguzmanera diltzen den terminologia guzti hori gazteleraz jaso duela eta ordan hori aurrei euskeraz e, e, eskaintzeko garaian, hor ba, da euskala sailtasunan. Beste badeaten arazoa izango da, ba, ba izango dura ba, talde bat oso euskaldun adena berez aurrena, Baina, iru badaudela Euskeraz egiten ez dutena, ez dutelako nahi edo segurtasunik ez dutelako, eta azkenean talde guztiak aztereraz, horri bueno, ba, ba, bueltea amateko ere e, zer, e, zer egin, ez? eta beste batzuk, ba, begirare batzuk esango dizuterak. banik ez dutelako ez dutelako urtasunik Euskeraz, eta hor doan nolapaita autoridadea galtzen dut horren artean, ez? hori ere maiz entzuten dut. Ba, Onora bueno, reforzatu, ba, ba, persona horren batetik euskera maila, baino bestetik ere ba, ba, bere burua ikusi dezala hor, aurren, aurren euskeraz eta ondo. Yeah. Ez da, askenean, gu ere gaude, badaukagu hor, badakibu zer eskenik adugu, baina askenean ikastaroa ere gideatuko dute parte hartzaileek sei bai saltanen zona izango dela, eh, seta hori da. Bueno, euskaran erabilera, euskaldun poko jarduera hoietan, eh, ba, e, areagotzeko tresnak, eh, nolabait jasoko dituzte, eskuetan izango dituzte ezitzaile begirale hoiek, e, abitu baten eskuti gainera, ezta? Bai, etorko da, e, inaki izimendi, bera, bueno, garaibatean, e, bat jakun euskara ikartan eta arituzen, Ust, ez nago sozirru, baina uste, sortzai eta ere ez dakita sozirru, baina uste bai ez, baina, bueno, azken finean eiskuntza kontutan eta aritzen da, eta orain, bueno, ba, e, ebete edo e, taldea sortu du, eta guztion, ibiltzen e, da beti, ba, olako gaian lan zen, eta asko gustatzen zaiz, e, da, lapaetxe, hankan lurran dauzkan gizun ba, da, ki oso ongi zein eta eta hortik abiatzen da ez du katzen hordagona badaki hordagola eta hori dela landu behar duguna eta hortik abiatzen da bai. Ongi Ongida, aipatu dugu beraz da martxoanen lehenean eta sortzian izango dela deleikastaroa okerrez banago lasaie, inungo lasaien eta izen emateko epea ostira lontan bukatzen da Bai, hori da, eta bono emendik ba, eskertu nahiko nuke ere, inungo lasaiek e, gela bate areto bat utzi diguela horretarako eta bono emendik eskerrake ematea e, Interesa duenak, e, ba, duen ezitzaia edo elkarteak behar bada ere Ba, interesa eh, izan bezake, zer egin behar du? Bai, ba, iba, bi aukera bat euskabatetik ona, irunirutenena deitu, horretarako behatzi lau iru, sei iru bos, bos behatzi sei, edo bestela e-mail bat bidali, kalean bai, abildua iruniruten.com era, eta horren bidez ja hartuko diogu. Kalean bai aipatzen buzula, gogoratu behar nabarmendu behar dugu ere, lehentasuna izango gogutela, hori xe bera e, duten elkartek, ez da? Bai, ala da, e, berez hori e, da ez, kalean bai e, berez kalean baitik sortu dugu e, ikastaro hau, eta lehentasuna daukate, kalean baiko hitzarmen e, bai espezifiko eduro korra sinatuta daukaten elkartetako, ba, eragile guztioiek. Sí, bai. Ongi da, ba, gogoratuko dugu, e, gaine, bat doako e, du hurririko hurriko ikastaro dela. Ba, valmilla izquierda que no te va a darte. Vale, vas hoy.